وعلى من اتبع هداهم إلى يوم الدين فهم أما بعد أيها المسلمون الحاضرون يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بمعمة ربك بوجنون وإنك لعلى خلق عظيم Falënderimet janë për Allahun xhallashanuhu zotin ton. Falënderojmë pritë ndihmë dhe falë kërkoj ato njerëj që drejtojnë Zotin, jashtë kush nuk mundet ta mbajë sa njerëj që humbet veten e tij. As kush përveç Zotit nuk mundet ta drejtojë. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë, përveç Allahut xhallashanuhu ti veshniave pa shoq. Jo Dëshmojmë dhe, dhe vërtetojmë nga thallësia e zemrës sonë se Muhamedi paqja e lëshpërimi zoti qofshin me të është robja Allahut dhe është i dërguar i ti i funit, të leruar besimtarë dhe besimtarë dhe bezrë dhe motra, zotinë thotë në Kur'anin famelartë, në emër të Allahut më shqëruesit më shqëflotit, nunë pasha lapsim dhe atër që njerëzit shkruen, pasha madhështin në zotit të në dhe muhammet, ti nuk e që mendur, asë nuk e smur, për kundra zi, ti qëndronë bimorale shumë thlaka. Lezër dhe motra, besimtar dhe besimtare Sot është koha që ka shumë libra Shumë biblioteka, shumë shkolla Por fatë kësish ka pak edukat Sot është koha ku njerëzit ka shumë grada shkënësore Por brenda këture gradave ka pak lera njerëzore Sot është koha ku ka etika dhe regula në më të ndryshme Por fatë kësish brenda këture etikave dhe regulave Ka pak sinceritet Sot njerëzit kërkojnë një modelë Një model ku mund të më shtetën, është patkesi të themi që prindi sot dalë nga dalë, po e më vetë rolinë ti si model, aji nuk ka dikim bifmi të ti. është patkesi të themi që edhe më suesi që dikur ishte i shendë, sot nuk përbënë më model, sepse beprat e ti bjendesh me fjalt e ti, sot i pari shtetit nuk mund të më modelit. Nëna çfarë të, të shteteve në përgjithësi sot po për i befasojnë popujt etyre me lloj veprimesh. Sot njerëzit kërkojnë një model dhe kanë besim, edhe ju beson se keni besim se modeli më i mirë është modeli që zgjod Zoti. Modelet e njerëzve kanë qenë profetët e Zotit që janë dërguar te popujt etyre. Modeli më i mirë për mbar votën është profeti i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili në Zoti kur ia proshkuati moralet, nuk tha ti Muhamedi Këtë morale, këtë morale, këtë morale, por tha vetëm dy fjallë. Ti i Muhammed që nëndronë bi morale madhështore. Ti i ke morale shumë të lakë. Dhe zërë dhe modra, besimtarë dhe besimtare, njeriu, Muhammed dhe njeriu i moraleve të lakë, ta është teva hytëbës e sotme, por si të dhim, duhet të themë së është shumë vështirë. Ti përfshisht një hytëbë gjithë vlerët dhe moralit e Muhammed i sallallahu arre vësillem me gjehwahirët dhe pasurinë e saj as si puna e oqeanit që nuk ka fund kur e sheh me sy ashtu është figura e Muhamedit aleyhis salatu vesselam ai midvorte është shembulli më i lartë i gjithë moraleve kam zgjedhur vetëm tre nga morale të Muhamedit aleyhis salam me shpresë sa unë ti gjithë anati dëgjojnë do të mundohen ta ndjehin Muhamedit aleyhis salam më këto morale morale më e madhe që ai pati ishte mëshira njeriu që ka mëshirë është afër Zotit Njeriu çunuk kam shir në zemrë, ç'lart Zoti do lart njerëzve. Muhamedi alayhis salam ishte njeriu më i mshirës. Është fatkesi të themi si se Zoti ka pasur mëshirë në perbot fot shikosh, ka shumë probleme. Edhe pak njerëz do i dhënë shpirtin dhe zemra se ç'heq çdo tjetër e botës. Bile sot vijnë rregulla dhe ligje, vetëm më vetëm t'i mbyllin gojën të, të varfërve, atyre që kërkojnë ndalësi, që kërkojnë hakun e tyre. Sot Njezit mendojn se po të kesh mëshirë e po të jesh një i dhimbshëm as çdo psi, çdoj lufër ekziston, secili duhet të nxjerr dhëmbët e tij se mund t'ia marrit tjetrit, por nuk ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam njëri i tillë. Ë pa dërguar Zoti mëshirë për gjithë botrat. Edhe kur themi gjithë botrat, botrat janë pafund. Njërezit janë botë, gjinjtë janë botë, kafshët janë botë, uje është botë, në vetë gjithçka që ne e dim apo nuk e dim, gjithçka është një botë në vetë. I pili ishte a i mëshirë për kjitë botër. Muhammed i sallallahu alai e sëllam, nuk i pitoj zemrat e njëve vetëm ma oratorin e ti dhe hije që i kishtë fiziku i ti, por me mëshirën e ti. Dhe asë vuti zemrat, armi vetëm e vetëm, sa i dëshiron të mëshirë dhe i dhim të zemrat për njerëzit. Do përmejt vetëm shumë për këtyre fakteve që janë të pa fundë. Kishtë të mëshirë dhe dhim vjetë jasë zakonë Dhe skleve të rishin nga mdjesi dhe rindarë Betë të me betëm për një gabim të vogën që bërin Kur e bu Mesud një nga shokë të pegamejt a.s. Kishë bën poshë vetës e ti sklabin e po e rrihte si mos më keqë kish. E kishin kapur nërgat dhe gati sa së po e mbyshte Dikush i së rritin nga mrapa E alem e ba Mesud E alem e ba Mesud Dije o bu Mesud Dije bu Mesud A i këthe u kohën dhe thakë kush më thërët Kur pa pegamejt a.s. Esi raporton te me pavimin e tij kritike. I tha, "Dia Gomesaud, se Zoti ka fuqi mbi ty, më shumë se çkëti Viktorok të varfër që nuk ka fuqi dhe Zot. Atëhertha gjaqun shkoi në fund kambave i tha sho profeti i Zotit, "Betohem se Viktorok e kam lënë të lirë për hir të Allahut të tij mëshanu. Nuk e prek më atë. Përkundraz i kam dhënë liri." Atëherë pejgamberi i Islamit tha Abu Mesaud, "Po mos bëj të veprim." do të përpinë të zgjari që hëndemi. Më shirë në këtëre njëzre që asë kushë si njëzre, asë kushë në bifusë në dogari, por, e nuk haste se shfar kishin e zemra Muhammedi sallallahu alai sallam. Jo vetëm më njëzit kishtë në shimë dhe kafshële, e kuptonë të kafshën që janë kohë i Muhammedi sallallahu alai sallam. Dhe kjo ka ndodhë me të vërtet. Hyri me një kopësh, pa një të dhe. Ajo sa për papë, gamera, ju a ku a pegamenë Muhammad sallallahu alaihi sallam ja fërpoj shpina dhe ta kush është pronari kësa i të veje edh një djal nga ensar dhe ta unë jam u profet i zotit u federe i selam ta aru ke frikë nga në dëshkimi i zotit e ke lodhur e ke torturuar dhe për të ngronë si ke dan a jo më është ankuar për ty ki frikë nga dënimi i zotit të gomë shirë për të kapshë të ketë dhe zotit më shirë dhe i teje a i shpesherë bënd Por thoshtë, sa po të gjojë zërën e thmije se që janë, e shkurtojë namazin, se më shkonë mendja të kënana, që me ndonë nana e këti thmije në momentin që thmija që janë, a e ka mendjit të kënë mazija jo, edhe unë thoshtë, e shkurtojë namazin, se më bjenë keqë për thmije dhe në në në këse thmije. A i nga mëshira që kishtë e shtrije në dy shemene ti prej balëte. Me kënësin më të madhe, e shtrinë të shpinën e ti d duniprofitë që i vesh të më shumë se gjithçka në këtë botë dhe i binin sikur i binin një kali, dha i thoshte lum për kalorshin që kanë mbi shpinë, a lum për kalin që keni ju. Ky është mëshira që kishte ndaj njerëzit, si duhet me fëmijë, sepse edinte se fëmia është ai që duhet të patë mëshirë më shumë se çdo krijesë tjetër. Kur i than mallkojë jo, profeti i Zotit, janë miq të thyen dhëmbët e plagosën fytyrën, pa Do të aboja këtë punë, për së më ka sjellë Zotin më thkuës, më ka sjellë më shirë për qëtë kodrë. E du Zotin fusim shirë në zemra tona, që të këtë më shirë Zotin dhejnësh. Këtësia dhe vlerë e dytë, në mërë dështore që patët Muhammed e dhe Isera, e që se ka kësh përveçti, i ka qenë modestia, gjeshësia. Shumë njërës e njësën jetën si të fjesë të modest, por interes për fituar gotët e tjereve, Por sa po e kapin vetër, i kap mendimasia A thua se nuk është të i djeshmi Që të regohet njëri i thjeshtë Njëri i modest Dhe se Muhammedi A.S. deri në vdekje E ruajti i modestin Si kur të ishte si shtonë Jo besimtarët se a i është munduar të shfaqet si profet Por thjeshtë për të borë mbret A keni par një mbret që e tonë Në barfri Në thjeshtësi Në kushtet më të bështira ekonomike Deri në vdekje Dhe këto e bën me Nuk ka mbret që e bën të puf. Mund ta nisë rrugën me till, por kurse përfundon. Ai e nisi jetën i thjeshtë, modest, e përfundoi jetën të till. Shumë njerëz mendojnë se modestia dhe thjeshtia është dobësi. Nuk duhet më të qenë modestia thjesht dhe thjeshtia tipin tjetër të shtëpij, për sa i thoshte. Kur osht i thmir, kush osht i thjeshtë, modest përpara Zotit, betohem se Zoti ka për ta largsuar atërin. Pejgamberi ta alay salam, i përçent artistë i lirë modest, i thjesht, e urën të bëndë më të sin dase përcinte që njerëzit i rinë kanë, thjesht duke madhuruar, thoshte nuk kanë mbret. Jan njerëz si gjithë të tjerët, madhurimin e, me, e meriton vetëm Allahu xh.sh. Ka bburr një jetë shumë të thjeshtë, shumë askete. Një herë Omer bin Khattabi qyrën domën e pejgamberit a.s. fare të shtetit musliman, kush të shihte në atë dhomë, në dhomë kishte vetëm një rrogoz, mbi të rëgos, cilin flinte pejgamberi a.s. rrogozi që i kanë shenja në lëkurën e tij Kishtë e vetë të mirëkur të varur në murë Edhe një kazanë apo një enqë Kishtë ditë që si shtë mbushur me u Shqipë Kër e pak të gjendje Natyru që më këlluan të ridin lëtët Omeret Dhe përgjame e sëllam të Se që janë, ojbili khattavit A e ka o profetit zotit e sin mos qaj Ti e profetit zotit Je i dashmi ti E ti i flenë rogozë Shqipësh përka bërë rogozë në trupin të në të në të në të në të në Ata jetojnë në pasurinë në luqës të jash zakonë shamë Si shkonë kjo pundi? Por të nga meja dhe i se nga me shkundi fortë për rogash dhe i ta A dyshonë të këtë zotë jo e biri këtabili A nuk e diti se zotë i këture njezre Jo ka dhënë knesim në këtë botë Ndërsa për mua e kalonë në botën tjetër E për që jo jetë në askete E jetoj këtë jetë pajuankuar askuj A i kur kishtë e panenderon të zotër dhe hamëtë dhe pinte A dinë thrasia ja merr të së vapur. Ai dish të rroba të thjeshta, rroba që shpeshian nuk të vet, çhatka të thjesha anonte, mallin që merrten treka i vetë mbante. E bonte me kënaqësinë më të madhe. As kujt nuk, nuk i shfryhej dhe nuk i nuk e ankohej se nuk ka shqetësorës. Ata ishin gati të gjithë nga i parët deri tek i fundit të, fundi, të rinin për mas pejgamberit aleyhis salam, por e bonte natyrshëm këtë gjë. Isht asnjëri i thjesh, socjistët ditë që nuk kanë të ushim. Por kur e pyetin po profetit Zotit, cili lloj mishit të pëlqen, thoshte më pëlqen mish i sfatullës. Ishte njëri i thjesht, njëri normal. Kur kishte thoshte më pëlqen ky lloj mishi, kur nuk kishte thoshte uthulla as ushqimi më i mirë. I msoni shokut e tij, mos e mallironi njeriu por ta respektoni njeriu, ndërsa mallrimin e meriton vetëm Allahu xh.sh.u. Nihej përpara ti që ndroi një person që i dëgjuar shumë për Muhamedit por kurse kishpar me sy, edhe i thaq Kujt u pori përpara teja është profet i Zotit, çdo i të dridhe. Na malë shtija çfarë pa përpara syve të vet. Te Ja Meja e Izraelit, ogni i imi mos u drid përpara meje. Un jam njeriu si puna jote. A nuk e diti se nana ime ka pas ngram bukë me qumë, me mjet, si gjitnya, si tir. Meriton të dridhen vetëm përpara Allahut të të besharu. Ai jeni i shtemodest, ti je to i modest, i fitoj zemra të njerëve dhe prandaj reaksionet zoti në këtë botë në botën tjetër vera 30% do të plasë Muhamedi alayhis salam kaçi njerëi me pus, njerëi me shije, është fatkesi tash i kohë muslimanit që në emër të fesë si janë parregull, pa kreh, pa parfumosur, subhanallahu elmir. Ne kur i fyesim tonë islamin shpreh modestis, nuk duhet të qejmë më ndemall, por harroni se profeti i modestis Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kaçi njerëi rrek, njerëi hijsh, njerëi pastë. A i, me të vërtet, dhe robën e kishë në arna, por kur dikush të dronë të një robë të mirë të hishme e vishta të përparadit njenë, dhe të thoshte, kujt i ka dhënë zoti pasuri, duhet a të regoj që zoti i ka dhënë, ju të më shepin dolla për tërë. Muhammed dhe lejësram i përqet dhe pasërkia, dhe thoshte pasërkia gjysma e besimit, kush është i pasë të reka për besimit, Muhammed dhe lejësram, Muhammedu aleyhissalam më thiri që të never, përpara se si të dalë nga banja të pastrohesh taharetin. Ti kan vetëm muslimanët, të mësoj të pastrosh zambet tuaj, ja të kujt pastronte me miswak, sot ti pastron me furçë. Rëndësi ka ti pastrosh zëbët tuaj. Na mësoi se parfumi është gjë e mirë dhe nuk është turp, më mirë të vi erën mjerës sa të vi erë keqe përpara njerëzve. Muhammedu aleyhissalam i përcen të rroba e rregull, i përcen te timbante ti krij të flokët e vet. I përcynta sikur dilte për para njerëzve, sa shikonte fytyrën e vet në një, një enë me ujë nuk ishte pasyrë, por ama nuk dilte për para njerëzve pa parë mirë. Si është për para njerëzve? Muhamedi (paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të) ishte nyri me shënjë, nyri me gjost. Dhe i ftoi gjithë njerëzit, "Mundoni të zbukuroheni, edhe qoftë edhe fizikisht se Zoti është i bukur edhe do të bukur, atë që të marrë fe." Thiste në hatë për para mysafirëve të vet, respekton të respektonte maksimumat. Kishtë e mësi të thrisë shërbetorë, të shërbeni mësafirëve të vetë, por e bëmë të mëndorë në ti, njëherë. Në me gjithë në ti nuk kishtë të vendë për njëres. Gjerirë e të bugjeli, erdi, nuk gjithë i vendë, ullë në fund dhomës aferderës, e papi nga merësë, vëtëma i e pa, e pasë është më i për topë, po të i robën e vend dhe azjati, ullë e gjerirë, ullën bë i robën timën, a i e kapi robën Forkoi me të trupin dhe filloi të qajte o profeti i Zotit, mos çfarë thonë ditulë, më mbirrovën tonda. E a ktheu ropën pejgamber te alislam, në të tashokët vet, pas i padjatos dhe margs pa dhe markës, o musliman. Kur ju vjen një burr i mirë dhe fisnik, nderojeni atë. Dhe ai i nisi thos o profeti i Zotit, ti si ja të nderoj Zoti siç më nderove mua. Kishte Nohati dhe Mari tek të janë të kënaqshëm me mysafirët vet. Kur i jeni delegacioni etiopis Ati fu musliman që shemëgruar kohë më parë, u ngrit të shërbente me dorën e tij. I than shokut, o profet i Zotit, jemi gjithta tre, ne të ndihmojmë, jo sa profeti Allah. Do ta bëj me dorën time se këta burra mikan respektuar vlerët e shokëve në ditë të vështira. Dua bër, të as problemi respektit që kanë bërë, dua të as problemi me dorën time. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është kampion i gjitha vlerave njerëzore. Ës burimi më i madh i moraleve të larta. Ajo është pishtari që gjithë morën ka përqëndruar ndezur, sa të jetë kjo bodhët? Ajo është modeli mëjë mija që e zhodi zoti për të gjithë njëzit dhejnë ditë në fundit? Me modestin më të malë dhe thoshte, më ka dërguar zoti për të përsosur moralit e mira. Thoshte, plezrit e mi pejga merën kanë themeluar shumë moralit, kur betëm kam ardhur të përsos dhe të volosat ta. Nge dhe të thjesht me semra dhe shpirtin tonë, i lutin i Zotit të bergoj, për shëndetët dhe selamet nuk mira, për shpirëtën e Muhammedi sallallahu alai sëllem, et në japë Zotit pak për tyre moralët e të në dha, Allahumma amin, amin, amin, alhamdulillahi wa t'iladhu. El hamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Njerëza më mora bishtarin dhe shtatarat. Pashkollat të flasin për moralet e Muhamedit aleyhissalam, pas beshtirë tendi kurorën e elektronit marrë. Pashkollat të flasin në tribuna për to vlera të kafesë islam, por realiteti ne përditësim çikon që muslimanat çalojnë shumë nga sjellja, nga hija, nga moralet. Prandaj fillim e mbarim nuk është fjalë, nuk është lehtësimi, por ngelet vepra. Ai ndih, unë dhe ti ja ndihmim sadopas moralet e këtij njeriu të marrë çfundja fundit erdhi për të forcuar moralin e tij. So. Dieni se si Muhamedi Aleyselam më dërtson të shumë moralin. Të thoshte, morali dhe, dhe besimi janë ortak. Aty ku nuk ka besim nuk ka moral, aty ku nuk ka moral dhe s'ka dhe besim. Muhamedi Aleyselam na ka thënë se njerzit nuk mund të fitonin me pasurinë tuaj, sadofta sa nik tieni. Por mund të fitoni vetëm me sjelljen e moralit tuaj. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thekur se gjëja që peshon më shumë në peshorin e robit ditën e gjykimit është morali i mirë dhe robi arin grada të larta jo me punë, e me ibadete shumë të mëdha, por me moralitet vetë. Por ai di se pa mirë do të ketë moral të lartë. Ai na ka nxitur dhe do t'i na thonë kush ka dëshirë ti je më i afër me mua ditën e gjykimit letë vëjtë punë të mira dhe diketë moral të larta, se njëri ju më një akër dhe mua, ditëve kja vetit në gjennet, ka përqeni a i kjo është më morad mirë. Muhammedi s.a.ll. Se dërë të është, morad i mirë i shkrim gjunahet e robit, si që bënë diodhi me akullin, morad i dhe puna i keqe e frish punën tuaj, si që bënë ufuga me mjantin, e lu zotin e gjithsis, na mundësoj të jetoj një jetën, ashtu si që Ta e rëmë shpikëtë, si që da Muhammed Isanadar, me sëmë si në gjallë në bashkësine ti, e lusë aldam gjendesharnu, me më mëshirënë ti të male, me ema të cilësitë ti, ti përsosë moralët dhe sijë dhe tole. E lusë aldam gjendesharnu, të mosinë të dajënëesh, të që ne e meritojmë, porë se si që ka hje madheshtisë, më me mëshirënë ti, e lusë zotë në gjithësitë, të me bëjmë mua dhe juve, qithë njerëtë mirë, më dhej që nëse pa Allahun dhe pëshanu, na bën një njeri që të bëhet fortogjetuar të till në rrugën e Zotit dhe Josebe po ulargut të kryet nga rruga e Allahun dhe pëshanu. Allahumma amin amin amin alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allahu malaikatu yusalluna ala al-nabi ya ayyuha allatheena yusalluna alaihi sallimu taslima Allahumma salli ala muhammadin fi l-evolin wa salli ala muhammadin fi l-afirin wa salli ala muhammadin fi l-mela'i l-a'la ila yom d-deen Allahumma tema hassan të khaqqana puhassil khulukana Allahumma hassan khulukana Allahumma hassan khulukana Allahumma arina l-haqqa haqqa warzukna atiba'a warina l-baatila b-adila wala tajajalna atiba'a Allahumma izzana b-taعتik wala tuzil lana bimāsiyetik Allahumma aizzel islamu wa ansuril muslimin aizzel islamu wa ansuril muslimin aizzel islamu wa ansuril muslimin Allahumma amin, amin amin, alhamdulillahi rabbil alameen s-safi r-raq